Ez a slambucz ez. Jó volt a slambucz. Sziasztok! Sziasztok. Ez ennyire rossz nem lesz. Ugye most a, van egy sorozat, amit... Nem így a vendégtanítók még az utolsó, vagy hát vendégtanítók, most még én vagyok a vendégtanító, szóval amit a többi tanító, akik most már nem sokára már csak vendégségbe fognak jönni, szóval amik addig ők tanítottak, ugye az abcselt 242 alapján, hogy a, a gyülekezetnek úgymond a négy alapillére, Ebből kettő már megvolt ugye a közösség, amire az árpitanított, meg az imádság, amiről a Bence múlt héten, és nagyon vicces volt a megviccelős e Ott, <gül> mondja, Írtam neki, hogy ezt még vissza fogja kapni, úgyhogy valami aljasságot figyondolok neki. ha Bence, azt ezt hallgatod, akkor keszít fel. <gül> Egyébként, a, a, így ha melolvastátok az ígét, akkor nem feltétlenül azt a sorrendet követjük, ami a, a, volt. Nem tudom, hogy miért így adtam meg, de most már így maradt. Úgyhogy a mai napra, megint csak nem logika szerint, a tanítás jön. A tanításra fog tanítani nektek. ilyen tanítás szebsen lesz. És uh, alapvetően nem is a tanítás dologról, hanem, hogy, hogy mert ugye, az, ugye a tanítónak ugye a feladata, abból nem tudom, hogy hány van a gyülekezetben még, vagy kiknek van ilyen adottsága, de Inkább, ugye, mint közösség, a tanít, tanulás része az, amit, amit meg kell fogni, nekem is. És ö, alapvetően az egész sorozatot azért gondoltam még így utoljára, hogy ö, így, így az utolsó, egy 4-5 hát, hetes ö, szakaszban, hogy erről, erről tanuljunk, hogy hogy a gyülekezetben, mert ö, úgy gondolom fontos az, hogy a járásunk az egy tudatos dolog legyen. Tehát így. Ö, most bocsánat, de pont így a hátsó, sor, hátsó sorban ülésetekről jutott eszembe az, hogy ugye könnyen válik az ember, és ezt tényleg ne vegyétek személyes személyesnek, hogy én hátsósori keresztélynek, hogy beülök, ott vagyok, úgy vagyok, jó, izé, utána van közösség, de hogy nincs egy ilyen, egy ilyen tudatosság, meg nincs egy ilyen, egy ilyen érett hit, itt persze mindenki kivétel, aki itt van, a hallgatók is kivételek, akik most a felvételt hallgatják, tehát, hogy, hogy azért az ember be tud legalábbis én magamból kindva, be tudok egyembesülni, hogy csak így ülök. Gyere, nyugodtan. És. Uh... És azért gondoltam ez fontosnak, hogy ezeket vegyük végig ez a négy alapilért, hogy legyen egy tudatosság azokban a dolgokban, amiket csinálunk. Tehát tudatosan legyen a közösség. És nagyon tetszett, a rpr erről beszélt, hogy, hogy így, így keresztényként ott a feladatunk, hogy a közösséget építsük és, és aktív részesre legyünk a közösségnek. Akkor van az imádság, az imádságunk is legyen egy, legyen egy tudatos Istenhez szólás. Ne csak úgy mondjuk el az imánkat, hanem tényleg így figyeljünk oda. És a tanításnál pedig... E Igazából nem lesznek hatalmas mély igazságok benne, amikről eddig senki nem tudott volna. De szerintem nagyon fontos az, hogy a tanulásban is, hogy van egy ilyen ismétlés, meg van egy ilyen, egy ilyen monotonitás, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam, szóval, hogy meglegyen ez, ez így az Istenval kapcsolatunk, és meglegyen ez az állandóság, ez az ismétlés, ez az ez odafigyelés, ez a, ezek a dolgok, és uh, végignéztem azt, hogy a Biblia mit mond a tanításról, vagy mit jelent, hogyan kell tanulni, mit kell tanulni, és igazából most nagyon több igeverset is meg fogunk nézni, először a kapcsán, hogy, hogy miért kell tanulni. Uh, az első igeves az a János 6, 46. 44-46, tehát János evangélium hatodik rész, 44-46-os versig lesz. És pedig adtam fel házi feladatokat és nem kérdeztem ki, de nincsenek elfelejtően házi feladatok, szóval tessenek csinálni házi feladatokat, ilyen, hogy 5 Mózes 28 elolvasása, meg végig gondolni így a, a, azt, hogy milyen a szívünk. Szóval volt egy pár ilyen dolog, ezt még be lehet is pótolni. És itt a házi feladat az az lesz majd, hogy ezt így, amiket most majd mondok, azokat Próbáljátok meg így a, a mindennapi csendességetekben így, így alkalmazni majd. Ha nincs mindennapi csendességetek, tehát nem olvashatok a Bibliát minden nap, mint például én, akkor olvassátok a Bibliát minden nap, mert mert nagyon fontos, és ez a, ez a hitben növekedésünknek az alapja. Annélkül, hogyha nem keresünk Istennel, nem fogunk növekedni, tehát ez nem egy nagy, hatalmas, izé titkos dolog, viszont ha keresünk, akkor növekedni fogunk, és hogy legyen egy tudatosság a tanulásunkban is. És ezt ez, ez próbáljátok majd így a magatok vérmérsékletére meg gondolkozásmódjára átfordítani fordítani ezeket a dolgokat, amiket most mondok. Tehát János 6, 44-46. Senki sem jöhet én hozzám, ha az atya, aki elküldött engem, nem vonza őt, én pedig feltámoztam meg az utolsó napon. Megvan van a profétáknál, és mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az atyát és tanult tőle, én hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Hát ez ugye az első dolog az, hogy miért kell tanulni. Ugye a 45. versben van, hogy minyen Istentől tanítottak leszünk, mindaz, aki hallja az atyát, és tanul tőle én hozzám jön. Tehát azért tanulunk, hogy jobban megismerjük Jézust. Ugye ez ilyen bibliais, biblia kör első néhány órájában az elhangzik, hogy azért vagyunk itt, hogy Jézust jobban megismerjük. Úgyhogy azért kell tanulnunk, és azért fontos, hogy tanításokat hallgassunk, részvünk a tanításokba, tanuljunk az igéből, gondolkozzunk róla, olvassunk könyveket, hogy jobban megismerjék Jézust. Ez a fő cél, mindig ez kell a fő cél. Akkor van egy nagyon érdekes például, hogy a Róma 15.3.6-ban elolvassuk. Róma 15.3.6 Mert biztos sem magának kedvezett, hanem ahogy a meg van írva, ott a gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Az álhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértést legyen közöttetek, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel egy száját dicsőítsetek Istent, ami Úrunk Jézus Krisztusunk atyát. És érdekes, hogy itt, itt beszél a hatodik versben, hogy egy szívvel egy száját dicsőítsük, meg az ötödikben, teljes egyetértést legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint. Nagyon fontos az, hogy, ö, hogy legyen egy egységesség köztünk. Azért olvassuk a Bibliát, hogy ne a véleményünket mondjuk el Krisztusról, hogy én úgy gondolom, hogy szerintem kell kellene Krisztusról, vagy olyannak kéne legyen, hanem, hanem hogy a Bibliához igazodjunk. És ezért fontos, hogy tanuljuk meg, és ugyanabból a forrásból tanuljunk. Ugyanúgy az igét tanulmányozzuk, hogy ne egy saját Krisztusunk legyen, úgymond, vagy a saját képmásunkra formált, hogy Berci képű Krisztus legyen, hanem Krisztus képű Berci legyen a végén. És nagyon érdekes ez a, az a sor, amit ír, hogy tehát megírták, megtanulták, és egyetértés volt belőle. A felolvasom még egyszer, 15-3-6 volt, mint amiket már régen megírtak, a mi tanulságunkra írták, hogy álhatatossággal és az írások vigasztalás által reménységük legyen. Az álhatatosság és a vigasztalás Isten pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint. Tehát megírták, megtanultuk, és ezért egy egyetértés lett köztünk. Itt van megírva a Bibliában, megtanuljuk tudjuk, hogy olvassuk, és ez fogozni egy egyetértést közénk. És ez az egyetértés ezzel ami szerintem nagyon fontos egy gyülekezet életében, hogy amikor valaki bejön a gyülekezetünkbe, vagy amikor mi magunk jövünk a gyülekezetbe, akkor legyen meg az, hogy igen, mi, mi egy olyan családban vagyunk, ahol, ahol, ahol van egy egyetértés. Miért? Mert ugyanaz a, ugyanaz a Krisztus van bennünk, és annak a Krisztusnak vagyunk a tagjai. És van még egy ige verse, amit szeretném, ha a Filippi 4.8.9. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jóhírűek ha van valami erényes és ha van valami dicséretes, amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene lesz. Gyakorlatilag itt azt mondja, hogy, hogy azokkal foglalkozunk, ami tisztességesek, igazságosak, tiszták, jó jóhírűek, erényes dolgok és ami dicséretes. Nagyon fontos az, hogy jó dolgokkal vagyjuk magunkat körül, mert rossz dolgot azt nagyon könnyen meg lehet tanulni. Az nekem nagyon-nagyon könnyen megy, a gyerekekkel nagyon jó példák, hogy a rosszat azonnal lehet tanulják, egy rossz szót hallanak és egy életre beréljük, ég, meg ilyenek vegyük körbe magunkat olyan dolgokkal, amik, amik tisztességesek, és amik jók, amik így Istentől származnak. És ez nem csak az igét jelenti, hanem azt is például, hogy, hogy, hogy közösségben vagyunk a tesókkal. Kerítsünk erre lehetőséget. Tök jó, hogy most itt vagytok, mert, mert tényleg jó, meg jó idők is van, meg jó volt a slambuc, meg minden jó. De hogy így legyen egy ilyen, egy ilyen vágy is bennünk. Azért tanuljunk ugye egyrészt, hogy megismerjük Krisztust, hogy legyen egyetértés, legyen egységes alapunk, és azért, hogy, hogy így, így legyen, mert vágyunk ezekre a jó dolgokra, legyen bennünk ott a vágy, hogy akarunk, akarunk jó dolgokat az életünkben, mindenki azt akarja, hogy jó legyen az élet, tehát itt van, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog. Ö, ez most kicsit körmondat volt, na mindegy, értitek, az a lényeg. A következő dolog, hogy nekünk milyennek kell lenni az, hogy tanulni tudjunk, tehát hogy ö, hogyan kell hozzáállni a tanuláshoz. Az első, ez a 119. Zsoltár 71-ben van elrejtve nekünk, ez a tulajdonság. Tehát Zsoltárok 119.71. Házi feladat, olvassátok el a 119. Zsoltár. Nem, nem, ez nem házi feladat, de azért olvassátok el. Jó nekem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Ez egyik nagyon fontos, hogy egy alázat. És nem feltétlenül kell egy ilyen gondolni, hogy valaki meg van verve, és az utcán levizelve ott fekszik, hanem az, hogy legyen bennünk egy, egy alázatos szív, hogy, hogy igen, én, én tiszta vagyok vele, hogy, hogy vannak hibáim, és ezért tanulni akarok. Nem egy fizikai megalázatottság kell, és nem is kell rosszul éreznem magam ahhoz, hogy tanulhassak, ez nagyon fontos. Tehát nem kell egy korvácsolni magunkat, hogy igen, Istenem, el, még, alkalmatlan vagyok, hanem hogy lenni ott a szívünk egy olyan, hogy, hogy Istenem ott mondasz, amit én alárendelem magamat. Az alázat, az ugye nem azt jelenti, hogy meg vagyok szégyenítve, hanem, hogy alá vagyok rendelve valaminek. Rendelődjünk alá az igények, és ez nagyon nehéz, mert sokszor Isten olyan dolgokat kezd mondani, amikben javulnunk kell, tehát rendszeresen a, a bugykünkre lép, hogy hát ez igen, ez fájdalmas dolog. Tanuljunk, legyünk alázatosak. Akkor a példabeszédek 22, 24, 25. Példabeszélek 22, 24, 25. Jó, Zsoltára példabeszédek Tanulnunk kell a könyveket. Példabeszélek 22, 24, 25. Ne tarts barátságot a haragos lelküvel, és ne járj együtt az indulatossal, hogy el ne útjait, és tört neve saját magadnak. Itt egy kicsit indirekt módon szeretnék egy ilyen dolgot kidomborítani belőle, ami fontos, hogy járjunk együtt a jó dolgokkal. Tehát legyen ott egy ilyen, egy ilyen az életünkben egy ilyen praktikus Praktikusan teremtsük meg a körülményeket a tanulásra. Tehát ne a rossz dolgokkal járjunk együtt, hanem, hanem a jó dolgokat keressük, azoknak az embereknek a társaságát. Legyen bennünk ott egy vágy, hogy igen, én, én jót akarom megtanulni. Mert egy dolog, hogy alázatosan állok hozzá a tanuláshoz, de mit tanulok? Jót vagy rossz, Ezért hát keressük a jó dolgokat. Akkor otthon az ugye, hogy, hogy van ez a mondás is, hogy gyakorlat teszi a mestert. Nagyon fontos, a, hogy gyakorlatban tanulni. Ez a Máté 9, 12-13-ban látjuk. Javaslom, hogy majd hallgassátok meg a, a még egyszer a tanítást, vagy majd föltöltöm a Facebook oldalra az igéket. Olvassátok el, mert nagyon, nagyon jó gondolatébresztők szerintem, hogy, hogy mégis hogyan kell tanulni, miért, mit jön. Mert ha rosszul tanulunk, vagy rosszat tanulunk, akkor az a nagyobb kárt okozunk, mint nem tanultunk volna semmit. Mert ugye mi miest valami már bejég az agyunkba, aztán nehéz kiszedni. Tehát a Máté 9, 12-13. Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így felelt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, nem a betegeknek. Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. És nagyon érdekesít a 13 elején azt írja, azt mondja Jézus ugye, hogy menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez. Most a tanulásra ugye nekünk az a poroszos iskola rend van a fejünkben, hogy beülünk, pad, iskola, elmondják, tanár, fölírja, megtanuljuk, bemagoljuk, dolgozat tudjuk, elfelejtjük. De Jézus nem ezt mondja, hogy üljetek, hallgassátok, hanem azt mondja, hogy menjetek el, és tanuljátok meg. Tehát a tanulás az egy gyakorlatias dolog, az nem egy, nem egy nem asztal mögött történik. És nagyon sok előnye van például a szerzetes meg amikor az ember elvonul bibliaiskolába iskolába, izé beköltözik, meg, meg, meg ilyenek, de hogy egyszerűen az egy steril tudás lesz, ez nem egy gyakorlatias, nem egy életre való tudás lesz, hanem egy nagyon jó lexikális dolog, de lehet, hogy a csatamező úgymond ezzel elvérzik az ember. Nagyon fontos, hogy menjünk el és tanuljuk, legyünk gyakorlatiasak. És a negyedik dolog, amit felírtam, hogy hogyan kell hozzáállni, az a ö, az az, hogy kitől tanulni, tudom, hogy tudjam, hogy kitől tanulok. 2 Timóteus 3.14-et olvassuk el. 2 Timóteus 3.14 Ez az 1 Timóteus 3.14 2 Timótaus 3.14 De maradj meg azokban, amiket tanultál, és akikről meggyőzöttél, tudva, kiktől tanultad. Tehát itt ugye Pál azt mondja Timóteusnak, hogy figyelj oda, hogy tud, tudjat, hogy kiktől tanultál. Tudod azt, hogy olyan emberektől tanultál, akik hitelesek. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy ismerjük meg a forrást. és ez ez nagyon gyakorlatias most már nekünk ez a dolog, hogy ezt tudatosan erre odafigyeljünk, hogy a forrásunk is megvan. Mert ugye millió volt tanításhoz hozzá lehet férni. Ilyen olyan könyvek, megrendelő az ember internetről, meghallgat egy tanítást, átküldünk egy YouTube videót valami, hangzatos nevű amerikai pásztortól. Nézzünk utána, hogy ez kicsoda. Mert ez ugyanolyan dolog, mint hogyha találsz valamit az utcán, nem viszed be a konyhába főzöd meg és eszed meg, hanem utána jársz, ellenőrzött forrásból szerzed be a dolgot. Mert egy dolog, hogy jól néz ki valami, de akarod tudni, hogy mi van benne. Mi is akarjuk tudni, hogy mi van a mögött, ismerjük meg az embert, és, és, és ismerjük meg a tanítás. Vagy ha elolvasunk egy könyvet, egy, egy keresztény könyvírótól mondjuk, akkor, akkor vizsgáljuk meg, hogy az emberéként ez milyen, mi, miket gond. De kicsit olvasunk után, nem kell most így hatalmas, beton meg megbemagolni az önéletrajzát, de arra figyeljünk oda, hogy milyen forrásból találkozunk. Nagyon fontos az, hogy, ö, hogy a legfontosabb forrásunk az kettő. Az egyik a Biblia, mint hiteles, leírt, olvasható és érthető forrás, a másik pedig a Szentlélek. És sokszor így, így a tanításnál egy, a Szent Lelket kiszokták hagyni a dolgokból. Volt egy beszélgetésem valakivel, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehetséges-e az, hogy, hogy Isten akar más dolgokat megtanítani, mint ami le van írva a Bibliába. És, és így gondolkoztam ezzel, és azt mondtam, hogy szerintem igen, mert Jézus is azt mondja, hogy, hogy, hogy én elküldöm a pártfogót, és ő még, még olyan dolgokat fog nektek mutatni, mint amiket én mutattam. Tehát, hogy ő tovább fog titeket ebbe vinni. És a pártfogónak ugye az nem egy gyerek gyerekmegőrző a pártfogó, hanem az egy a tanítónk. Tehát a szentillag az azért van bennünk, hogy tanítson. És ezért töltsetek is tenni időt, és, és, és hallgassatok oda a szentilekre, mert fog tanítani dolgokat. És fontos ezt ugyanazkor összevetni a Bibliával. A kettőt egyszerre és, és, és egyik a másik megerősítésére fog, fog, fog lenni az életünkben. Fú, ez nagyon csúnya, szóval egymás megerősítésére lesz ez a két, két dolog az életünkben. Tehát nagyon fontos, hogy a legmegbízhatóbb forrásból tanuljunk, ha lehet. Azon kívül a többi forrásnál meg nagyon járjunk utána, hogy az milyen forrás. És hát így a harmadik része így a tanításnak, már is a harmadik részéhez, az összesen a háromból hogy oké, okay, megértettem, megtanultam, és most mi legyen. Mert ez nagyon jól tanulunk, de ugye ezt szokták mondani, hogy, az, hogy nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek tanulunk. És ez a keresztény életben is így van, hogy, hogy amikor megtanulunk dolgokat, akkor, akkor azokkal kezdeni kell valamit. És az első a, az egykorintus 10-12-ben van, amiben én sokszor vele szoktam bukni. Tehát egy korintus 10-12. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy áll-essék. Sajnos, mind a mai napig beleesek ebbe, bármilyen is igyekszek figyelni rá, hogy amikor megtanulok valamit, valami hatalmas, nagy, mély lelki igazságot, amit úgy gondolom, hogy csak én tudok az összes keresztény közül, akkor úgy érzem, hogy fel is vagyok jogosítva, arra, hogy ezt mindenkinek az arcában nyomjam, hogy hát így kell csinálni, és nem tudod, hogy így kell csinálni, és, és mit tudom én, valami konkrét dolog, hogy ebben te bűnben vagy, és miért így csinálod. És, volt egyszer egy olyan dolog az életemben, hogy, így, hogy így, így, Isten így kihozott valamiből, és így megtanultam ezt a dolgot kezelni, és akkor azt mondtam, hogy ó, nekem ez nem kísértés. Két nap van, buktam benne. És ez nagyon jó az az ügye, hogy aki vigyázzon azért, aki azt gondolja, nem az, hogy áll, hanem aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy elneessék. Ez nagyon fontos, hogy amikor megtanultuk, akkor ne szálljunk el. Legyük, álljunk alázatosan hozzá ez az egészhez, hogy nem azért lettük megtanítva Isten által, mert hogy mi valami kiváltságos emberek lennénk, vagy mert mi már az a lélek iskolájában, annyira a felsőbb osztályokban járnánk, hanem azért, mert, mert, mert, mert hogy Isten ezt megtanította, azért, hogy mi épüljünk belőle, és építsünk másokat, de alázattal. És a... A másik, amit az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni az utolsó előtti. Az öt Mózes 5 ben van. Igazából ez nem tudom, hogy erről miért nem halottam korábban, mert ez egy nagyon-nagyon jó ige, ami szerintem megmutatja azt, hogy vagy hát nem szerintem hanem megmutatja azt, hogy, hogy hogyan kell tanulni. Okay, Mit jelent a keresztény élet így, így tanulás szempontjából. Tehát Mózes 5. levele, ötödik rész, első vers. Mózes összehívta egész Izrelt, és azt mondta nekik, hallgass meg Izrael rendelkezéseket és a végzéseket, amelyeket ma fületek halatára mondok el, tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek őket. És utána ugye felolvassa a 10 parancsolatot, ez amikor Mózes a halál előtt még gyakorlatilag újra elmondja az egész törvénykönyvet. Felolvasson még egyszer, mert nagyon sok minden van benne. Hallgass meg Izrael a rendelkezéseket és a végzéseket, amelyeket ma fületek hallatára mondok el, tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek őket. Hát ez a négy lépés, ez a meghallani, megtanulni, megtartani és teljesíteni. Ugye a meghallani az megvan, mert elmegyünk gyülekezetben, most is itt vagytok, hallotok egy tanítást, kinyitjátok a, a bibliátokat, olvassátok, és a belső fületekkel meghalljátok, vagy nem tudom, hogy van a szövegértés, amikor az ember csendben olvas valamit, de meghalljuk megtanuljuk, az ugye azt jelenti, hogy, hogy szól hozzám és azt mondja, hogy hú, ebben változnom kell, és megértem, hogy oké, okay, ezt akkor így kell csinálni. De itt nincs vége a tanulásnak, még csak a felénél járunk annak, hogy, is, hogy ez működőképes dolog legyen. Ö, ott van a megtartani, azt hiszem itt is úgy írja, hogy tartsátok meg, na most ezt nem értettem, hogy mit jelent. Mit jelent? Ez a Róma 16-17-et hívjuk itt segítségre, hogy ez hogy mit jelent megtartani meg miért kell megtartani, meg tulajdonképpen mit is jelent az hogy megtartás. Róma 16-17. Kérlek pedig titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amelyet tanultatok, tartózkodjatok tőlük. Tehát, hogy tartsátok szemmel azokat, Ö, akik botránkozást okoznak azzal a tanítással szemben, amelyet tanultatok. Nagyon megtapasztalja szerintem ezt minden keresztény már a megtérése utáni második nap, hogy a sátán megpróbálja azokat a dolgokat, amiket megért Krisztusból. Megtanulja, rájön, hogy mi van, van egy bűn, amiből, amiből rájön, hogy így Istennek akarja szabadítani, és akkor jönnek az, egyéb, jönnek az egyéb tanítások, akár emberektől, akár filozófiákból, vagy neveltetésből, vagy tanításokból, amik ezzel szembe mennek. És akkor az ember ezzel mit csináljon most? És itt válasz mondja, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tartsátok meg azokat a tanításokat, ami amikor valaki ez ellen jön, bomlasztani akarja ezt, akkor tartsatok ki. Tehát ezt valahogy olyas, olyasminek kell elképzelni, hogy nem egy olyan dolgozat, hogy, hogy, hogy megkérdezik, hogy mit tudsz, hanem megpróbálják kiverni a fejedből azt, amit megtanultál. Meghalottál és megtanultál. Tartsuk benne a fejünkbe, és ennek az egyik legjobb megoldása az, hogyha ismétlünk. Hogyha van egy igevers, akkor, ami úgy gondolom, hogy, úgy hogy szólt hozzám még a tegnapének, olvassam el megint, hogy legyen ott újra és újra és erősítsem meg. És a negyedik, amit már említettem, ugye az, hogy teljesíteni. Tehát teljesítsétek ugye az istentől kapott törvényeket, ezt mondja Mózesügyét az idézett ö, részben. Nagyon fontos az, hogy, hogy ugye a cselekedetek nélkül a hit halott. És az a, a hit, amelyik halott, az nem fog cselekedeteket szülni. És ö, nem olyan régen volt, hogy két hetek körülbelül, vagy egy hete már nem is emlékszem, olyan sűrűek voltak a hetek, hogy a... Ö, volt a, a zsidó Jézusért ö, szervezetnek egy ilyen kampánya, hogy a 4-6-os vonalán, ugye Budapesten a legforgalmasabb villamos minden a villamosok oldalán is voltak ilyen, ilyen hogy, ö, hogy, hogy tudtad, hogy egy ember, egy ember az életét adta Magyarországért, meg ilyen tök jó gondolatok voltak, meg szóról lapoztak, meg mentek, meg lakátokat vittek, mindenhol ott voltak és fölismertem az egyik régi ismerősömet, és, és oda mentem hozzá, hogy hú, azt megismersz, igen, igen, teljesen fórismerj, És akkor ott volt vele egy hölgy, és mondja, hogy adjál neki szóralapot, mondom, köszönöm nekem, már van Jézus a szívemben. És a nő annyit mondott, hogy beszélsz is róla, és elment. És így, így ott álltam, hogy mondom, ennyire tömi tanítást még senkitől nem kaptam két szóban, hogy ott van Jézus a szívedben, de beszélsz is róla. És így rájöttem arra, hogy nem beszélek annyira, annyit Krisztusról, mint amennyire én úgy gondolom, hogy a szívemben van. Értitek, hogy az egész megtanultam, megértettem, megpróbált ez a tudásom, de nem értem meg. És ugye mit mond, mit mi Isten üzenete Mózesen keresztül, hogy ezt a négy dolgot tegyétek meg. És ha megvan a meghallás, a megtanulás, a megtartás és a megcselekvés, akkor fogjátok azt mondani, hogy akkor igen, elértétek, amit akartam, engedelmesek voltatok. És ez nagyon-nagyon nehéz, hogy így, hogy így ne csak tanuljunk a piziskolapadnak, hanem hogy, így, hanem, hogy így, így teljesen végigvigyük ezt a dolgot. És Hát, hogyha csak egy-egy dolgot jegyeztek meg ebből a tanításból, akkor az legyen ez a négy dolog. Hogy a tanulás az nem ér véget a másodiknál, hogy meghalom és megtanulom, hanem utána megtartom azt és cselekszem. Ezek nélkül semmit nem ér a tanulásunk. Ezek nélkül ülhetünk a gyülibe, éveket tanúj, taníthatok nektek, jöhetnek a legkirályabb izék, ide jöhet a, a horváth Kálai a németjanival együtt, de még akkor is kevés lesz, hogyha megáll, megállunk ott, hogy, hogy meghallottuk, mely haj tetszett, jó volt. Igen, szólt hozzám, összetört, de, de ennél többről van itt szó. És ö, szeretném összefoglalni csak így röviden, hogy miről szól, vagy akkor hogyan kell tanulnunk. Legyen hiteles a forrásunk, a legfontosabb a Biblia és a Szentlélek. Ez a kettő, ez a legalapabb, ez, a, ez olyan, mint a, a, nem tudom, a gyerekeknek a reggeli bunnél a tej meg a gabonapehely. Akkor ö, hiteles forrás az, hogy egy olyan testvértől tanulunk, akit ismerünk vagy tudjuk, hogy ki az. Tehát, hogy legyen hiteles a forrásunk, és utána pedig, hogyha lehet, persze tanításokat a neten is hallgathatunk könyveket is olvasunk, de tartsuk meg ezt a sorrendet. Legyen az igaz első, utána legyenek hiteles emberek, és utána legyen az, hogy, hogy olyan emberek, akiket nem ismerünk, vagy akikről csak ilyen távoli elközeléseink vannak. Akkor fontos az én tanulékonyságom, legyek egyrészt alázatos, Legyek türelmes, meg, meg kitartó az igének az olvasásába, és ha nem megy, mert sokszor kell megtanulni, akkor legyek kegyelmes magamhoz. Mert az életünk az arról szól, hogy nem az, hogy eredményeket érünk-e, hanem kitartóak vagyunk abban, amivel Isten elhívott minket. És ugye Jézus is mondja azt, hogy, hogy, így, hogy így ő is az atyára mutat. És, és, és Krisztus próbáljuk, tehát próbálunk krisztusiak lenni, ezért ez egy folyamatos tanulás és folyamatos ráhangolódás Isten, és ez sokszor nem megy. Legyünk kegyelmesek, hogyha nem megy. És legyen ott a vágy is bennünk, hogy megismerjünk többet Isten dolgairól. Ez a három dolog úgy gondolom, ami nagyon fontos. Hát, Talázatosak legyünk, legyünk kitartóak a tanulásban, és vágyjunk arra, hogy tanuljunk. És hát a harmadik pedig ez a négy lépés, amit mondtam. Hogy meghallgatni, megtanulni, megtartani és tenni. Ez nagyon fontos. És az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy Krisztus az, aki aki, ö, aki ugye, példának tekintetünk minden. És gondoltam, hogy Krisztusnak kellett -e tanulnia, hiszen ő Isten volt, tehát akkor itt most, hogy hol van itt a logikai bukfenc, és rájöttem arra, hogy, hogy bár a szó klasszikus értelme, Krisztus nem tanult, de neki is megvolt az, hogy folyamatosan Istentől kérte a dolgokat. Ugye azt mondta, hogy, hogy, hogy én semmit nem teszek az Atya akarata ellen. És, és ugyanez a hozzáállás a nekünk is a tanulásba, hogy így, ahogy Krisztus is hát az Atyához, az alázat, az alárendeltség, a folyamatos ráfigyelés, a, az, hogy, hogy ha mond valamit, akkor azt meg is teszem. Ugyanez legyen meg bennünk, ugyanígy álljunk hozzá, ugyanígy vegyük reggel, délben, este, amikor éppen időnk meg, meg energiánk van rá a Bibliát a kezünkbe. Ugyanígy imádkozzunk, ugyanígy hallgassunk tanításokat, olvasunk könyveket, ugyanígy beszélgessünk, amikor az ígéről beszélgetünk, egy bármi másról, hogy ezt a tanulást, ez, ez, ez nagyon fontos. És, és amikor ez a négy alapillér, nagyon érdekes, hogy uh, ugye a közösség az mindenki, érzi, mert az ember szociális lény. Tehát ezt így értjük, hogy a Jeruzsálemi gyülekezetek milyen gyakorolták. Akkor ott van a, az imádság. Hát persze, hát a Biblia tele van az, hogy emberek imádkoznak, aztán tesznek valamit, vagy nem imádkoznak, és aztán tesznek valamit. Tehát ott van az imátságnak látjuk a fontosságát. Ott van ugye a, a protestáns felekezeteknek a legnagyobb szentség, hogy az úrvacsora. Tehát fölött nincsen semmi, így gyakorlatilag az a legszentebb dolog, amit tenni tudunk az alkamainkon. És, és, és mégis a tanítás az ott volt, hogy oda mentek az emberek, elhangzott a tanítás és tanultak. Nem meghallgattak, nem ott voltak, vagy nem, nem hümmögtek, meg álmeneztek, meg hallelujáztak, bár lehet, hogy az is volt, hanem, hanem hogy tanultak. És a tanulásban ott van a cselekedet is. És ez ugyanolyan fontos, mint hogy, mint hogy, hogy urvacsorát veszünk, vagy hogy közösségben vagyunk, vagy hogy imádkozunk. És ez nagyon nehéz, így, így, így mindenkinek vannak rossz tapasztalata tanulásról, de végén is foglalkozzunk vele. Akarjuk megérteni valamit, járjunk utána. Érdekel, hogy, hogy mit mond a Biblia mondjuk a, a pokorról. Olvassam el a Bibliából, keressem meg, kérdezzek meg embereket, hallgassak meg tanításokat, és, és, és, és keressem, tanuljak, akarjak egyre többet. Ö, Úgyhogy ennyi lett volna így már ez a slambusz utáni tanítása, mert nem akartam hosszúra húzni. És szeretnék így imádkozni, és, és így, így szeretnék bátorítani titeket, hogy, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy, hogy milyen, tan milyen diákok vagytok. Megelégeztünk a kettes alát, ezt majdnem ezt mondtam, de nem, mert én is ilyen vagyok, a kettes alával, vagy, vagy, vagy tanulni akarok az ötösért. Minél fogok megismerni Krisztusból, minél inkább alkalmasnak lenni, és, és minél inkább jól tanulni, helyesen, nem csak a négyből kettőt megcsinálni, esetleg egy harmadikat, mert szeretek vitatkozni arról, amit olvastam bíliában, hanem, hogy tenni is. Nagyon fontos, mert a cselekedetek nélkül a hit az halott, és amit megtanultunk, az, az, az, az, az, az, az, az, az épp puszta elmélet lesz. Úgyhogy imádkozzunk, úgyhogy is múltkor ez volt hang, elhangzott, hogy milyen fontos az ima, úgyhogy... Istenem, köszönöm azt, hogy te, te szólni akarsz hozzánk, és annyira szeretsz minket, hogy nem akarsz úgy hogy ahogy vagyunk, hanem Te mindig, mindig újabb és újabb dolgokat akarsz megmutatni magadból, és minél inkább a magad képére akarsz formálni minket. Ulenni. Köszönöm neked azt, hogy te, te nem fúsz ki a kegyelemből, és akár hányször bulkunkálta, akkor is, akkor is újra és újra beültetsz minket így ebbe az iskolapadba, és újra megmutatod a dolgokat, és, és, és újra elmagyarázod, és más szempontokból, és, és neked csak az a célod, hogy, hogy, hogy téged jobban megismerhessünk, és, és szorosabb kapcsolatba lehessünk, Uram. És köszönöm azt, hogy ilyen sok minden tanítottál, Uram. Köszönöm azt a sok, sok tanítót, akik így hűségesen jöttek így az elmúlt egyik Uram. És, és szeretnének kérni így, így, így magamért is, Uram, kérlek, hogy így, így jól tudjak tanítani, tanítanak a gyülekezetnek, Uram, köszönöm az ő, az ő támogatásukat, Uram, és... És kérlek, hogy adj mindannyiaknak nyitott szívet az ige felé, és alázatos szívet, és, és szólj az igéből. Kérlek, szentélek, hogy magyarázz meg az igét nekünk, és, és mutass rá az életünkben a hiányosságokra, meg a, meg a lehetőségekre, ahol látás lehetünk, akár a saját, vagy mások életében. Uram, én kérlek, hogy taníts minket, és tégy minket alkalmas, alkalmas tanítványaidra. Kérlek téged, Uram, az Úr Jézus nevében. Amen.